і, здається, забути Богом і людьми. Тут нема ні хреста, ні могили. Трава розстелилася рівною площею. Люди розходяться поміж хрестами, а під пам'ятником для вояків дивізії відправляється панахида. По відправі промовляє Ратушинський. Після нього виступає Мирослав Бігус, якому, мабуть, пригадалися бої, трагедії – по на фронті, він каже, я вам ліпше розповім. І розповідає, про прохоронжого Кузя, ім'я якого на найпершому місці на плиті пам'ятника. Розповідає, як його у ніч його смерті послали у розвідку, на яку ніхто не хотів йти. А сотня Кузя також далеко не зайшла. Бігус був у штабі батальйону. Там по телефону командир полку вимагає звіту, як іде розвідка. Винахідливий бігус бере трубку телефона і стріляє із своєї рушниці автомата, щоб було чути на другому кінці лінії, у штабі полку, як проходить завзятий бій. Приходять хлопці і приносять вбитого хорунжого кузя. Він починає розповідати про другий епізод, другого пораненого. Розповідає в дуже дрібних деталях, Наче пригадує собі оці дні, години, хвилини, Здається, навіть секунди, Які проминули давно і ніколи не повернуться. Скінчив. Сьогодні шість панахид. А скільки отче нашів, богородець, промов? Завтра під сьомий пам'ятник. Завтра буде великий парад. Політика і дипломатія Ми в готелі Тут оселився один німець, який приїхав з-під Мюнхена, молодий, біля 30 років Дуже привітний Підходить до кожного, говорить У руці склянка вина Він прапороносець на відправі під пам'ятником парашутистам німецької армії, які впали під Фальдбахом Ця відправа відбувається кожного року, в цей час. Він відбув свою службу в частинах парашутистів. Тепер столяр. Знає дещо по-англійськи. Вчащав 20 годин на лекції англійської мови. Знайомиться з кожним. Підійшов до мене. Показує якісь пашпорти. Мисливські і ще якісь інші. Веселий, розповідає історії. Не знаю, чи йому вірити. Він каже, я люблю свою дружину і тисячу інших жінок. Тут я йому вірю. Він мене запитує, чи я зустрічав Штефана. Штефан – це хто? – допитуюся. Звідки? Як називається? Ніхто не знає. Знаю тільки, що він Штефан. Як можна його не знати? Ти не українець, якщо не знаєш Штефана? – каже мені парашутист. Після вечері йдемо до іншого готелю. Може, там зустрінемо ще когось. Там сидять за столом мюнхенці, а між ними Дубицький. Розповідає голосно, виразно, як він прийшов з Волинським легіоном до дивізії. Але вже через кілька днів відлучився до запасного полку, чи де а там приєднався до штабу Шандрука. Пізніше приєднується до групи англійців, там кожному фундують коньяк, мені також. Тут я довідався про дипломатичні переговори між австрійцями і нашими. Англійці домагались, щоб під час освячення пам'ятника був піднятий український національний прапор і проспівана пісня «Ще не вмерла Україна». Якщо так не буде, не братимуть участі в освяченні. Це ультиматум. Австрійці – нейтральна держава. Поблизу Відня, Братислава, недалеко від Фельдбаха, Угорщина, вони мусять утримувати збалансований нейтралітет. Хто їх буде боронити перед такою неприязною силою? Але австрійці теж мають історичну традицію імперії. Вони кажуть, буде піднятий прапор, хоч він інший за прапор України, той, в ООН. Буде проспівана пісня. Вони знають, як задовольнити Галіцієр. Вони знають, як зробити, щоб вовк був ситий і коза ціла. На дипломатичній мові пояснюють так. Підняття прапора буде кілька хвилин під час відправи. Тоді панує царство Боже, за яке відповідає священник, а не австрійська влада. Наприкінці освячення буде проспівана пісня. Мабуть, така вже вдача людини, що вона хоч і не хоч мусить вести переговори, чи точніше, висловлюючись торгуватись. Може, це залишки якогось інстинкту первісної людини, яка почала гуртуватися, спілкуватися, при цьому обмінюючись товаром і думками. А тепер це розвинулося у різні види зміни спілкування. Політики дебатують, бізнесмени контрактують, дипломати переговорюють, а українці узгіднюють чи шукають компромісу, якщо хочуть і мусять. А якщо не мусять і не хочуть, тоді б'ються. Так і тут узгодили справи з австрійцями, бо що то було б, якби австрійці не погодилися на підняття прапора, на промови, на спів австрійці могли б і самі освятити той пам'ятник, який вже й так собі стоїть, скромно і нікому не заважаючи. Але така вже доля українського вояка. Пішов до дивізії боротись за Україну, а боронив Австрію, яка в той час не існувала, бо була частиною Третього Німецького рейху. Здається, у кращій ситуації були наші батьки, які бодай знали, за кого йшли вмирати – Одні за царя, а другі за царя. Тут я ще довідався, що бюргер-гермайстер Фельдбаха є власником фірми з побудови пам'ятників на цвинтарях. А один шеф влади,